A fost odată ca niciodată. A fost odată un om care învățase meșteșugul pescării Și pescuiind de lazi aici, mâine colo, poi mâine dincolo, ajunse să slujească la curtea unui împărat. Că o fi făcut pescarul nostru niște caiva isprăvnă zdrăvane, pe la curtea împărătească, nu se știe. Rămăsese însă tot atât de înglodat în nevoi, cum fusese mai înainte. Sărăcia nu se îndura să-l părăsească, dei venea omului să spună vorba veche Sărăcie, ce ai cu mine? M-am avut cu tato bine și nu mă îndur nici de tine Ba chiar așa tot ar fi mers cum ar fi mers Dacă într-o zi nu s-ar fi abătut pe capul bietului pescar un alt necaz Hai, Maria ta. Știi de ce am poruncit să te înfățișezi înaintea mea? Nu, măria ta. Fiindcă mi-au ajuns la ureche vești despre vretnicia și priceperea ta. Prea mulțumesc, Maria ta. Se cade să prețuim meșteșugul de mare pescar. Prea multă cinste luminăția ta. M-am gândit să pornești de grabă unde-i știi, și să-mi aduci mâine în zori un pește cu solzii de aur. Cum ai spus, măria ta? Sărmane, pescar, pare se că ți-a cam slăbit auzul. Măria ta... E... Ziceam că luminăția mea pregătește o masă de pomină în cinstea fetii care împlinește un an. Și cum am poftit la petrecerea asta prinți, prințese și crai de peste șapte mări și șapte țări, Vreau să le gătească bucătarii mei și un pește cu solzi de aur Dar de unde să iau măria ta un pește ca asta? De unde-i știi, pescarule? Și dacă noi găsim? Iacă o întrebare fără noi, mă Și dacă o mai pui o dată, atunci e vai de capul tău Îndurare măria În vremea aceea, nevasta pescarului se muncea să aprindă focul în vatră Tocmai când necazul gospodinii era mai mare, ciocănii împoartă o bătrână acoperită de colbul drumului E, cine -i? Om bun, maică, om bun! Intră, poarta e deschisă Da, da, cu ce te chinui acolo? Of, oh, ia, pârdalnicul ăsta de foc nu vrea să se aprindă. Pot să te ajut eu? Cu ce? Uite! Cu amnaru și cu cremea neasta. Scapără numai o dată. <gântări> uh, S-a aprins! Ce vă vă <gântări> mulțumesc, mătușe, că îți mulțumesc! Chiar că mi-ai dat o mână de ajutor! Da! Și șezi, șezi oleacă Mulțumesc Trebuie să fi tare obosită Vi de la drum lung? Da, lung Lung și aproape Fără margini He. Uf Afară e o arșiță dogoritoare La nici o fântână De prin părțile acestea N-am găsit ciutură m dacă nu ții cu supărare Pentru puțină Cum să nu? Iaca Iaca, bea de aici După pofta inimii Mulțumesc, mulțumesc He. Că tare însetat am fost Și mai ai He. mult de mers, mătușă Mai am Atunci Să-ți dau cofăița asta Iaca E mică și o poți purta lezne de sangă. Uite și o Unde întâlnești o fântână, legi cofăița cu ea și scoți apă. Poate ți drumul prin pustiu. Îți mulțumesc, îți mulțumesc. Ai sufletul bun. De. Da, dar parcă te apasă ceva. Vreo nemulțumire tainică? Vrune necaz căruia nu dai de capăt? Ei, hai spune Minima cătrănită Tânjam și eu după o bucurie O bucurie care să umple casa de lumină Și noua A, Dar la ce bun să mai vorbim Uite ce e femeie Eu îți știu necazul îl știi? Îl știu, îl știu cum? Și am să te ajut da. Uite, ține mărul acesta Când vor răsări stelele, spătează te cu el Și pe dată ți se va împlini ceea ce dorești Hai. Și cum vremea de odihnă a trecut, am să pornesc mai departe Rămâi cu bine Mers sănătoasă, mătușe, mer sănătoasă Nu-mi văd nicăieri! unde Să fi fost o zână... Ei, dacă ar fi știut pescarul, ce bucurie fără nu l așteptam bordeul bordeiul lui. Dar cum putea să afle când doi oșteni l-aduseseră până la malul apei legat vedeleș. De Acolo îi scoaseră lanțurile, lăsându-l slobod fără al pierde însă din ochi. Pescarul aruncase plasele și undițele mai mult în silă și acum sta și se căina lângă ele. Oh, uf, uf, de zilele mele. Ce mă fac eu acum? De unde să-i prindă împăratului un asemenea pește năzdrăvat? Oh. Of. Tocmai când se învăi mai tare, cheașul dete cu ochii de un om. Răsări se ca din senin lângă dânsul și îl privea și iscoditor. Era un om ciudat. Purta pe umere o mantie neagră, cizme înalte din piele de căprioară în picioare, iar în mână ținea o biciușcă cu care șficiuia aerul ca pe un cal răvaș. Pe scaru se ridică în picioare uimit. Neștiind ce să creadă Atunci omul cel ciudat vorbi Hei, nu-ți merge pescuitul m am amărt Ăsta are necăjit drumețul Cu atât mai necăjit Cu cât nimeni nu poate să-mi dea ajutor <gântări> Asta nu se știe niciodată Ia povestește Ce-ai pățit? Maria sa împăratul A chemat o aspeț la o mare petrecere Așa Printre bucatele pe care le-a poruncit Vrea și un pește cu solzi de aur eh. Iar eu trebuie să-i prin peștele ăsta O, o, mari de zilele mele. Stai, stai, stai, stai Stai, nu te mai căina Că poate eu venit veni eu de hacne cazului tău Dumneata? Mm -hmm. Ai, dumneata, puterea asta? hai să vezi Hai, niștește te Uite, îți dau nu unul Ci o mulțime de pești cu solzi de aur Numai să-mi dai și tu ce-ți eu? Dar ce anume, drumețule? Ceva ce ai în casa ta și tu nu știi. Te învoiești? Stai să chipzuiesc o Ce am eu și nu știu? Nevasta? Pisica? Și ceva nimic. Drumețule, mm. eu îți dau ce am în casă și nu știu. Faci legământ? Fac! Întărește legământul pe zapisul acesta. Așa. Acum ia plasa asta pe care s o dau, rotește-o de trei ori prin văzduh, apoi arunc o apă. E plină și să nu mai pești cu solzi de aur. Trumesc, le spunem. N-a copierit. M-a prin farmec. <gânt> Vorba e că mă pot înfațișa înaintea împăratului. Oștenilor, unde sunteți? Am pești cu soldi de aur! Veniți să coace, veniți să coace! asta-ți e pe pescarule? Asta oșteanule. Coboară atunci. le ți le aduc eu până la ușă. Ai pe cineva în casă? Nevastă-mea. Atâta? Și o pisică beteagă din picior. Ei, strigă-ți, nevastă, să iasă afară și să bază cu ce mântrețe de darul te-a blagoslovit împăratul pentru pești cu solzi de aur. Da! Nevastă! Nevastă! Nu mă Să sari, ori! Steați, că pornim îndată înapoi! Da ce-i asta? cine e acolo? Iată și pe nevastă mea. Uuu, da. ești! Da. O, dar ce cauți un în rădvanul Vin Din de la curtea împăratului. Tu. Toate astea smila și răsplata împărătească pentru treaba bună pe care a făcut-o bărbatul. Da. ce... ce se aude acolo în casă? Copil. Copil? Da. Al cui copil? E păi al nostru. E. Adevărat? Mă, avem un copil? Băiat sau? Băiat. Plăcăiașul, tati. Feni, nici nu știi ce veste minunată mi-ai dat. De când doream noi asta? Un copil? Nu da. s-a luminat casa. Nu-i așa nevastă? Da. Un, băiat? un băiat. O, o, o bucurie băiat. mai mare, nici că se E, Ei, pescarăle cine-mi Parcă ziceai că n-ai în casă decât o nevastă și o pisică. <laughs> Rămâneți cu bine. Cu Am împlinit părul camării sale și acum mă duc. Cu bine, pescarule! Da, mergi sănătos, orteanule! să ne. Dar vorbele tale mi-au adus aminte că orice bucurie are o margine. Cum? de împărat, uitasem de pești de aur și de legământul pe care... Ce tot îndrugi acolo, bărbate? Nu te bucur că avem un copil? Nu- da. N-a fost oare dorința noastră cea mai aprigă? Mă bucur, dar uite că... Bucur... Ei, uite că-l avem! Dar văd că tu, un loc să te bucuri, te-ai la față. Dar ce ai, bărbate? Nu-ți pare bine că ni s-a împlinit vrerea? Ba da. Suntem niște oameni norocoși, nu pricepi? <laughs> Ori poate te gândești că o să ne fie greu să-l creștem Și să-l hrănim în sărăcia asta noastră N-avea teamă, o să ajungă flăcău în toată legea Și nu o să știm când au trecut ani. Hai să vezi, <laughs> bărbate <laughs> Ei, bărbate, ce mai zici? Iaca, au trecut 18 ani, ca nimica Și avem dita mai flăcăul în casă mm -hmm. A crescut falnic și mintos, cum nu i altul ah, Are cine ne purta și nouă de grijă la bătrânețe da, da. Cine-i? Ei, dar cine o fi? Am o pe pescarul împăratului oh. Eu sau ce! poftiește înăuntru. Bună seara Bună seara Sunteți singuri aici? Nu, cu băiatul nostru dar Cum îl cheamă pe băiatul vostru? Pescărel pe unde e el acum? Trebăluiește prin ogradă. gradă Babo? Da Mers și adul de crabă în casă Da, de ce? Pescarule, zi femeii tale să fac așa cum mi s-a spus Du-te, nevastă. Nu te și ceamul pe, pe scăreft. Nu, nu pricep ce poate să aibă un străin cu copilul nostru. Un străin? <fie> <fie> Omule, ți-ai adus aminte cine sunt eu? Da. Aha, de a pierit graiul când m-ai văzut în prag. E, atunci ai priceput ce caut aici. Am venit să-mi iau ceea ce mi-ai făgăduit acum 18 ani. Vrei să-mi copilul? Copilul meu? Rog-mi la domniei tale, Drumețule Nu mă lăsa fără singurul meu sprijin la bătrâneț Ai făgăduit? Iartă-mă de această cruntă făgăduială Un singur copil avem Ținem la el ca la ochii din cap Fii milostiv, Drumețule, și nu mi-l lua. Pescarule, îți răcești gura degeaba Ai făcut un legământ, trebuie să-l ții Și, și dacă n-am să-l țin, ce o să fie? Am un zapis întărit de tine Ai uitat? E de ajuns să-l arăt slujitorilor împărătești și mi ți leagă pe fiul tău, fedeleș! Văd că n-am încotro. Ești tare hain la suflet, dumnețule. Trebuie să-mi țin legământul. Dar spune-mi măcar ce ai de gând cu feciorul meu, ca să nu stau cu inima strânsă de da. tine. De azi încolo nu ai e feciorul tău. Îl voi învăța toate tainele vrăjitoriei. ei. Mi se rupe inima de bietul meu copil. Cum să te rog să mi-l lași? În niciun fel! Lasă că o să-i placă la mine Fii pe pace Dacă nu-i o plăcea, ți-l aduc înapoi La tine în cocioaba asta ce am învățat? Oh, am învățat să scrie și să citească și am mai învățat să nu se teamă de dreptate Și să mânuie sabia la nevoie mm, mm, mm. O să uite toate astea Când l spiti cu tainele mele Cum? Cum să uite? De pun rămășat pe ce vrei Că o să-și uite și casa și părinții Și tot ce am învățat de la tine O să le uite de cât ai clipit din noi. La tare, nu vine a crede <laughs> Oh, oh, fiindcă nu-mi cunoști puterile. Puterile mele sunt în stare să-nfrângă tăria munților, să clatrine mișcarea codrilor, să deslănțuie trăsletele și fortunile și să ia mințile oamenilor. Și dacă totuși puterile astea ale tale, nu o să aibă nicio tărie asupra fiului meu. Mai curând crep în mii de bucăți decât să nu-i zbutesc. Oh, ai man. chemat, -te, Eu da. te-am chemat! adă mâna Hai, sluciun! Hai, hai sluciun! Fi... Vino cu mine! Mame! Mame! ne Bărbatele, ia copilul, nu vezi de ce l-aș N-am de... încotro, -n... femeie! N-am <laughs> încotro! E o făgăduială mai veche! Nu mă pot împotrivi! Urca! Hai, ce? Nu! Urca nu. sus pe scările! Hai, nu. hai, hai, fără vorbe! Pii <laughs> rămasalior! Ce? Te duc ca vântul și ca gândul Lasă, lasă, lasă, nu te mai uita înapoi De aici înainte eu ți-s, tată Auzi tu mai? Tată mie? Iaca că nu mi se pare prea întemeiată vorba asta domniei tale Trebuie să crezi totuși ceea ce spun Să le întreb și pe ele Pe cine? Prietenele mele nedespărțite, cartea și sabia Le-ai cu tine? Nu mă răzlețesc de ele niciodată Greștem mi mea Omul acesta poate să-mi fie tată. Dar tu săbiara mea? Ce zici? Nimic. E, străinule, întoarce-mă de unde mai luat și dă pace că nu te cunosc. <rani> și dacă n-am să te duc înapoi, ce ai să faci? Atunci am să trag sabia din teacă și o să mă lupt cu tine până când. <rani> Încearcă! <rani> Nu-mi cunoști puterile, băiete! Ce? Hai, trage sabia, ce aștepți! <rani> <rani> Ia uite te bine la ascuțișul ei E asta? bond și moale ca o cocă ce? <laughs> Acum hmm. ai priceput ce putere am? N-ai ce face, băiete Trebuie să mi te supui În ruptul capului n-am să mă supun ție ha? Bine, atunci am să pun în cumpănă toate puterile mele Și tot am să te-nfrâng hmm. Am să aduc asupra ta Ploaia și viscolul Până o să doi grumaj O să-mi cazi în genunchi Fă cum ții voia, dar nu mă ține de vorbă Că eu acum am de citit Îți arde de citit? <laughs> Tresnete, <Porniți> <laughs> Fiindcă lumina fulgerelor e mult mai vie decât feștila de acasă și poți citi bine. Ce? Atunci am să te arunc în mijlocul falurilor înfuriate! Să te văd eu acum Ce... cum te descurci! <laughs> Ți-a fost teamă? Da Mi-a fost teamă să se seude cartea și am văzut o în sân Cartea? Da Iarăși cartea ah, Am să te zvârl în adânc unui munte unde dudu un foc năpraznic Și vedem noi pe urmă dacă te mai sumețești Vrei să-mi dai ascultare? or nu ți-a fost de ajuns Ba, mi-a fost tocmai bine, fiindcă în focul acela strașnic ha. Mi s-a călit din nou ascuțișul săbioarei mele ce? Cum? Asta nu te-ai gândit Ia uite colea! Săbioara mea nu mai e nici boantă și nici moale ca o cocă ha. Și acum stai binișor și ascultă ce-ți spun ha. Dacă nu-mi dai pace să plec de lângă tine Te străpung cât ai clipit din oi Cum? Cum? Asta e tot, tot ce-am izbutit cu puterile mele A, Ce neghiob am fost Mai prins în laț Mai dat gata, vicleanule Te-ai dat gata singur, vrăjitorule Nu știi vorba ce i veche Cine râde la urmă râde mai bine Nu mai pot, nu mai pot Turbez, turbez de furie Pleznesc Și-a pleznit să fie de bine, vrăjitorule Vorba e Pe unde ajung eu înapoi acasă? Ia să apuc prin mărăcine ăștia Ajutor! Mă, ce? Bun, mă ce? Se vaită cineva ajutor, Dar cine -o fi? Hei! Hei! Hey, ești la lumină! Ah, în ce? O vulpe? Mulțumesc, Prescarel. Nici nu știi ce pomană ți-ai făcut. Eu sunt fica lui Albu împărat. Prin farmecele făcute de muma tata și mama și toți ai casei au fost preschimbați în stane de piatră. Pe mine m-au prefăcut în vulpe, așa cum mă vezi. Și numai când se va găsi un voinic să-și dea viața lui pentru a mea, numai atunci mă au și eu vechea înfățișare. Și unde-i muma În castelul părinților mei, dincolo de pădure. Hai, hai să pornim încă acolo Stai, stai, stai, stai. Am mai auzit un glas. Ha, uite cu o bătrână care se baită. Ce-i să fi întâmplat? Nu știu, e o femeie nevoiașă care și cocioaba prin coclaurile astea. În fiecare săptămână vine un uliu și răpește câte o rătăini. Da? Ia cai până acolo. Cred nu e vreme de pierdut. Vă vezi într-o zi anume. Vrei să stai să o aștepti? Ulu acela are ciocul și ghealele de fier. Fie bă, milă, bun. vă, bun, oameni! vă și la poartă mea! Miaca ne-am oprit, mă cușicou! Da. Ti! Ce mândrețe de flăcău te-ai făcut Tii. Dumneata, Tii. mă cunoști pe mine? De unde? Ehe, odată de mult Era o zi cu arșiță grea m Mă oprisem la poarta unui biet pescar. Uliu, Uliu, Uliu Unde, unde puțin șoldul Trebuie să-ți le rana, mm. mă duc și vă ajutăm Stai, stai, stai, stai, stai, oh. nu te speria Uite, uite cofăița asta oh, E plină cu apă vie Apa bunătății de odinioară S-a prefăcut în apă vie măduiește orice rană Dacă moi degetele întrânsa Și stropești locul vătămat nu, nu, nu, Vulpe, tu nu ești încă om Trebuie o mână omenească Numai atunci apa vie își păstrează puterea ei fermecată Uite, uite, colea, hai, hai, vezi? vezi? să închisca mm. ca prin farmec ah. eh. Și acum, flăcăule, ține cofăița asta Să ai grijă de ea Cu aceeași inimă bună cu care mi-a fost dată și mie cândva Ți-o dăruiesc și eu acum ce, ce ciudate întâmplări? Bătrân, asta. Hai să pornim mai departe pe scăreră, Acela e palatul părinților tăi, care se zărește sus pe culme? Da, da! Vom fi acolo până la apusul soarelui! Soarele a simțise se de mult, după dealuri, când Pescărel și Vulpea pătrunseră în curtea palatului. Pe Privirile lor nu întâlneau decât stane de piatră. Furișându-se în vârful picioarelor, flăcăul nostru intră într-o sală largă unde sfărăiau prăvăliți peste mese cei patru smei. Alături de dânsi, zăceau desfundate poloboacele de vin pe care le goliseră. Pescărel trase sabia și făcu semn vulpii să se țină mai la o parte. atacul Nu-i nimic. O să încep mai întâi cu cei de aici. Hei, Ligioanelor! Ligioanelor! Ia pe frisculea la luptă dreaptă! Cine ești un nevolnic, ulei? Vă sufletul tău. O să te căsăpim ca pe un șobolan. Laudă-te, gură, cât mai ai putere, că în curând... Ah. Ah. Băleu! de moarte de trepticum! Fraților, nu vă lăsați! Sărește pe scărel, vorsă de impresoare. Trage-te, nu Aaaa, Pulpizo! Tu l-ai adus încoace, lasă că ți facem noi şi ţie de petrecanie! Ei, ce ai noi? Pescărel, uite-o şi pe mâna zmeilor, ai grecă! Cuţi, nu-ţi dă pentru mine, cuţi! De ce să nu mi-o dau? Le-am împoltit, aşa, lovin-ţi-l, aşa, nu-ţi scăpa! Pescărel! Gata! S-a isprăvit cu el! Acum să punem mâinile pe peulpe! Ei, dar ce-mi vă duci? Vulpea să a preschimpată? A încetat vraja. S-a prefăcut iar în frăptură Trebuie să o ucidem de dragă. Ce face cu cofăița L-a stropit cu apă! A odiat pescărelu, apucat cu zducatele. Da, dar, Darnic, ține tu una-n și tu alta și tu la fel. Și acum și tu numai, Smeilor, după otraslele tale. Crede ochilor Mai ai dezlegat din lanțurile vrășilor Pe scărel Ne-ai dezlegat pe toți Uite, uite Castelul se trezește la viață Tata, tata, eu Sunt fica ta Uf, uh, dar greu somn n mai dormit Ai mai fi dormit și acum, tată Dacă nu era tânărul acesta El ne i izbăvit pe toți de blestemul zmeilor ah, Adevărat? E binevenit nici în împărăția noastră Iată Aici sunt cheile visteriei Din coace este sceptrul împărătesc Colea sipetele cu nestemat Afundă-ți mâinile într și ia după plat tot ce vrei Hai, hai, voinice, de ce șoboi? Nu se află bogăție în împărăția mea pe care să nu ți-o pun dinainte Alege, voinice, orice dorești De ce stai? Mariata, eu nu voi asemenea bogății, ci o alta se află lângă luminăția ta o altă bogăție, poate chiar mai mândră decât toate cele pe care le-ai înșirat aici. Dinaintea acestei bogății eu plec fruntea cu sfială și îi grăiesc așa. Prea frumoasă domniță, primești oare să fie aleasa a inimii mele? O, Pescărel, tu ai fost alesul meu chiar de atunci, de când ți-ai pus viața în cumpănă ca să-mi răscumperi chipul meu omenesc. voi nici, ești de pace, ager la minte. Ai ales într-adevăr tot ce aveam mai de preț. Mi-e drag, tată, din clipa aceea din tâi. Atunci toate se împlinesc cum e mai bine fata mea. Nu eu voi sta în calea fericirii voastre. Să se dea de știri în cele patru colțuri ale împărăției, că pregătim nuntă mare. Nu uita, împărate și tată-socru, le trimite să-i aduc aici de îndată și pe bătrânii și bunii mei părinți, ca să li se lumineze și lor inima și să fie vesel până la sfârșitul zilelor lor. Să fie trimisă după ei caleașca cea de aur. Iar voi, trompeți, sunați mare al bucurie! <fie>